А трошки згодом, Едвард дуже швидко розставив мої пріоритети. Для цього йому знадобилося одне єдине слово. «Принесме». Я зітхнула. Вона скоро прокинеться. Зараз, мабуть, уже близько сьомої ранку. Чи шукатиме вона мене? Зненацька моє тіло почало морозити від відчуття близького до паніки. Якою вона буде сьогодні? Едвард миттю збагнув, що так нагло відвернуло мою увагу. «Все гаразд, кохана. Вдягайся, і за дві секунди ми вже будемо в будинку». Мабуть, я мала вигляд поганої акторки, коли стрибнула з ліжка, озирнулася на Едварда. Його діамантове тіло ледь-ледь в у розсіяному світлі. А тоді зиркнула на захід, де чекала на мене Ренесме. Далі знову на нього, і знову в її напрямку. Моя голова метлялася з боку в бік, зі швидкістю в дюжину разів за секунду. Едвард усміхнувся, але не засміявся. Він був витриманим мужчиною. Головне баланс, кохана. Тобі так добре вдається з усім упоратися, що я певен, тобі не знадобиться багато часу, аби навчитися стратегічного планування. У нас же вся ніч попереду, правда? Він вишкірився ширше. Ти гадаєш, я б тобі дозволив зараз одягнутися, якби це було не так? Цього було досить, аби я змогла перетривати денні години. Я зможу контролювати це жадання, яке переповнює, спустошує мене. І тоді я стану гарною. Мені важко було вимовити слово навіть подумки. Хоча Ренесме дуже реально і вагомо увійшла в моє життя, було й досі нелегко думати про себе як про матір. Гадаю, будь-яка жінка почувалася б так само, якби в неї не було дев'ятьох місяців, аби зжитися з думкою. І якби в неї була дитина, яка щогодини змінюється». І миттю згадка про Ренесме, яка так швидко проживає своє життя, змусила мене рознервуватися. Я навіть не затрималася перед вишукано-різбленими подвійними дверима, щоб помилуватися на гардероб, який зібрала Аліса. Я просто увірвалася всередину, щоб підхопити першу ліпшу річ. Але мені слід було здогадатися, що на мене чекає випробування. «Що з цього моє?» – прошипіла я. І, як і обіцяно, Гардеробна була більшою за нашу кімнату. Мабуть, вона була більшою за решту будинку разом узяту. Але щоб упевнитися, мені б довелося виміряти її на кроки. Я на хвильку уявила, як Аліса переконує Есме відмовитися від класичних пропорцій і погодитися на цю гігантоманію. Цікаво, як Алісі це вдалося? Все було загорнене в спеціальні торбинки, чисті й білі, ряд за рядом. Наскільки я знаю, усе крім оцього рядочка, Едвард торкнувся перекладений ліворуч від дверей. Твоє. Усе він стенув плечима. Аніса. Аліса. зітхнули ми в Унісон. Він ужив її ім'я на пояснення, я ж як на лайку. Чудово! буркнула я і смикнула змійку на найближчому паконку і просто зойкнула, уздрівши шовкову сукню до землі, рожеву, як дитяче платтячко. Аби знайти хоч щось нормальне, тут можна витратити цілий день. «Дозволь допомогти», – запропонував Едвард. Він понюхав повітря і рушив на запах у найдальший кінець довгої кімнати. Там стояв обудований комод. Едвард висунув одну з шуфлядок. Із тріумфальною усмішкою він простягнув мені пару мистецьки вибілених джинсів. Я порхнула до нього. «Як тобі вдалося?» «Джинси мають свій запах, як і все решта. Отож, бавовна». Він попрямував за своїм носом до невеличкої полиці, де знайшлася біла футболка на довгий рукав. Він кинув її мені. «Дякую», – гаряче подякувала я. Я понюхала обидві тканини, запам'ятовуючи запахи для наступних пошуків у цій божевільні. Я вже запам'ятала шовк і атлас, їх я уникатиму. Знайти одяг для себе в Едварда не забрало й кількох секунд, Якби я на власні очі не бачила його голим, то могла б заприсягтися, що немає нічого прекраснішого, ніж Едвард у штанях кольору хакі та світлому половірі. А тоді він узяв мене за руку. Ми помчали через внутрішній садок, легко перескочили через мур і влетіли в ліс на карколомній швидкості. Я вивільнила руку, щоб ми могли ще раз позмагатися. Цього разу він мене обігнав. Ренес ми вже прокинулися. Вона сиділа на підлозі поряд із Розою та Еметом і гралася кубкою погнутого срібного начиння. У правій ручці вона затиснула покручену срібну ложку. Щойно вона огляділа мене крізь скло, то пожбурила ложку на підлогу. У паркеті лишилася відчутна м'ятина і наказово тицнула на мене. Всі довкола розсміялися. Аліса, Джаспер, Есме та Карлайл сиділи на канапі, спостерігаючи за нею. Наче вона була найцікавішим у світі кіно. Я була в дверях, перш ніж вони встигли засміятися. Перетнула кімнату і той ж таки миті підхопила її з підлоги. Ми широко всміхнулися одна одній. Вона змінилася, але не надто. Знову трішки виросла. Перетворювалася з немовляти на дитину. У неї на чверть дюйма виросли кіски, і кучерики підстрибували від кожного руху. Я дозволила собі пригадати свої страхи, я собі нафантазувала значно гірше. Завдяки перебільшеним страхам, реальні зміни я сприйняла майже з полегшенням. Навіть без карлайлових вимірів я була певна, що ріст її уповільнився порівняно з учорашнім днем. Ренесме поплескала мене по щоці, Я здригнулася. Вона знову була голодна. Коли вона прокинулася? Запитала я, тільки на Едвард зник у коридорі, що вів на кухню. Я була переконана, що він саме збирається зладнати її сніданок, адже побачив її думки так само чітко, як і я. Цікаво, чи помітив би він особливість її контакту, якби тільки він один мав змогу спілкуватися з нею. Мабуть, він би просто слухав її, як слухає усіх інших. «Кілька хвилин тому», – відповіла Роза, – «ми б тебе ото ти самі покликали. Вона хотіла тебе, ліпше сказати, вимагала». Есме пожертвувала одним із найкращих своїх срібних столових наборів, щоб розважити маленьке чудовисько. Роза усміхнулася до Ренесме з таким усе поглинаючим обожнюванням, що цілком перекреслювало її пітати. «Ми не хотіли... е... турбувати вас». Розалія закусила губу і відвела погляд, щоб не і Я відчула, як Емет беззвучно сміється позаду мене. Мені передалися вібрації фундаменту будинку». Я високо задерла підборіддя. Ми швиденько приготуємо твою кімнату, мовила я до Ренесме. Тобі сподобається в будиночку. Він чарівний. Я поглянула на Есме. Дякую, Есме. Дуже дуже. Він просто ідеальний. Перш ніж Есме відповіла, емет знову зареготав, цього разу вголос. Він і досі не звалився, вичавив він поміж смішками. Я був певен, що ви двоє розвалите його до останнього камінчика. Чим це ви займалися вночі? Обговорювали національний борг. Він застогнав від сміху, я заскреготіла зубами і нагадала собі про вчорашні негативні наслідки мого кепського гумору. Звісно, мета поламати не так легко, як сета. Згадка про сета змусила мене поставити нове запитання. А де сьогодні вовкулаки? Я визирнула крізь скляну стіну, але цього разу ніде не було і знакулі. лі. Джейкоб сьогодні забрався на Пояснила мені Розалія, і на чолі в неї прорізалася зморшка. Сет пішов із ним. «Чим він був так засмучений?» запитав Едвард, з'являючись у кімнаті з горнятком для Ренесме в руці. Мабуть, у пам'яті Розалії було значно більше емоцій, ніж відбилося на її чолі. Не дихаючи, я передала Ренесме Розалії. «Може, у мене і супер самоконтроль, але я ще не готова годувати її». «Ще ні». «Не знаю. Мені нема діла». Рикнула Розалія, але все-таки відповіла на Едвардове запитання Розлогіше. Він спостерігав за Ренесме у вісні, розтуливши рот як дебіл, яким він і є. А тоді знагло скочив на рівні ноги, хоча начебто нічого не сталося. Принаймні, я нічого не зауважила. І погнав геть. Я зраділа, позбувшись його. Що більше часу він проводить тут, то менше шансів, що його сморід хоч колись вивітриться. Розу, лагідно зупинила її Есме. Розалія труснула волоссям. «Гадаю, це вже не має значення. Ми тут надовго не затримаємося». «Я й досі вважаю, що нам треба прямувати до Ньюгемшира і влаштуватися там», – мовив Емет, вочевидь, на продовження давнішньої розмови. «Белла вже записалася в коледж у Дартмуті. Не схоже, що вона занадто довго готуватиметься до школи». Він обернувся до мене і усміхнувся, піддражнюючи. «Я впевнений, ти будеш асому навчанні». Адже не виглядає на те, що тобі буде чим зайнятися вночі, окрім науки. Розалія гигикнула. «Не втрачай голови! Не втрачай голови!» Повторювала я собі. І навіть запишалася, коли справді не втратила голови. Отож я вельми здивувалася, коли Едвард втратив свою. Він заричав. Це був наглий вражаючий звук. І обличчя його затьмарила найчорніша лють, наче грозові хмари. Та перш ніж будь-хто з нас устиг відповісти, Аліса скочила на ноги. «Що він робить? Що цей пес робить? Він зруйнував мій графік на весь день. Я ж нічого не бачу!» «Ні!» Вона обернула до мене сповнені муки очі. «А ти поглянь на себе! Ти без мене не можеш навіть із шафою впоратися. Якось мить я була навіть удячна за те, що Джейкоб щось собі замислив. Але зненацька Едвардові долоні стиснулися в кулаки. А він загарчав. Він балакав із Чарлі. Він гадає, що Чарлі прямує за ним. Він їде сюди сьогодні. Аліса зронила слово "Яке", вимовлене її мелодійним, дуже жіночним голосом, здавалося вельми дивним. А тоді ринулась геть через двері у двір. "Він розповів Чарлі", видихнула я. "Невже він не усвідомлює, як він міг так учинити? Чарлі не може дізнатися про мене. Про вампірів." «Це ж включає його у список, із якого навіть калини не зможуть його врятувати!» «Ні!» – Едвард говорив крізь ціплені зуби. «Джейкоб уже тут!» «На сході, мабуть, дощило. Джейкоб перетнув поріг, труснувши волоссям, як собака. Краплі впали на килим і на канапу, лишаючи по собі кругленькі сірі сліди на білому. Зуби його блищали поміж темних вуст, очі були ясні та збуджені. Він рухався під стрибом». Наче думка про зруйнування світу мого батька вельми тішила його. «Привіт!» – кинув він нам, усміхаючись. Запала цілковита тиша. Лі і Сет прослизнули в дім позаду нього. Зараз вони були у своїй людській подобі. У них обох затрусилися руки від напруги, яка зависла в кімнаті. «Розо!» – мовила я, простягнувши руки. «Без жодного слова Розалія віддала мені Ренесме». Я притиснула її ближче до свого нерухомого серця, хапаючись за неї, як за талісман, аби не зірватися. Я триматиму її на руках доти, доки не переконаюся, що моє рішення загристи Джейкоба ґрунтується на виважених міркуваннях, а не на люті. Ренесме сиділа дуже тихо. Вона спостерігала і слухала. Скільки вона вже розуміла. «Чарлі скоро буде тут», – спокійно сказав мені Джейкоб. «Він їде одразу за мною». Я так зрозумів, що Аліза побігла по темні окуляри для тебе. Ти забагато розумієш. Процідила я крізь зуби. Ти... що... на Коїв? Джейкобова усмішка розтанула, але він і досі був занадто збуджений, щоб відповісти серйозно. Біля Авкай Емет сьогодні збудили мене своєю нескінченою розмовою про те, що ви всі переїжджаєте на інший кінець країни. Хіба я міг тобі дозволити поїхати? Чарлі був найбільшою проблемою, правда? Що ж... Проблема вирішена. «Ти хоч усвідомлюєш, що наробив? Розумієш небезпеку, як і піддаєш його?» Він фиркнув. «Я не піддаю його небезпеці. Хіба що ти могла б. Але ж у тебе надприродний самоконтроль, правда? Це не так прикольно, як читання думок, якщо хочеш знати мою думку. Не так захопливо». Едвард метнувся через кімнату, ледь накинувшись Джейкобу в обличчя. І хоча він був на голову нижчий за Джейкоба, той сахнувся від його приголомшливої люті, наче Едвард нависнув над ним. «Це в теорії, дворняго», – рикнув він. «Ти гадаєш, що ми маємо провести випробування на Чарлі? Ти усвідомлюєш, через який фізичний біль доведеться пройти Беллі через тебе, навіть якщо вона встоїть, І через який емоційний, якщо не встоїть. Я так бачу, що станеться з Беллою, більше не хвилює тебе». Останнє слово він просто виплюнув не стурбовано притиснула пальчики мені до щоки і дуже емоційно повторила для мене останню сцену. Едвардові слова нарешті пробили діру у Джейкобовому дивно піднесеному гуморі. Вуста його похмуро стиснулися. Беллі доведеться прийти через біль? Такий, мов їй застромляють у горло розпечену до білого коцюбу. Я здригнулася, пригадуючи запах чистої людської крові. Я не знав. Прошепотів Джейкоб. «То, може, варто було спершу спитатися?» – проричав Едвард крізь ціплені зуби. «Ти б мене зупинив. Тебе слід було зупинити». «Не про мене мова», – втрутилась я. Я стояла нерухомо, тримаючись за Ренесме і за свій здоровий глуст. «Мова про Чарлі Джейкобе. Як ти міг так піддати його небезпеці? Ти не розумієш, що його вибір зараз – смерть або перетворення на вурдалака». Мій голос затримтів від сліз, які вже ніколи не прольються з моїх очей. Джейкоб і досі переймався через Едвардові звинувачення, а мої слова, схоже, зовсім не турбували його. Розслабся, Белло. Я йому нічого не розказував такого, чого б ти не хотіла». «Але ж він приїде сюди!» «Еге ж, такий був план. Хіба він не включав головного пункту? Нехай Чарлі сам робить хибні висновки. Ось я й виметикував лживий хід, якщо можна так сказати». Мої пальці на мить відірвалися від Ренесме. Я миттю знову стиснула їх. Джейкобе, скажи прямо. Мені бракує терпцю на викрутаси. Бело, я йому нічого про тебе не розповідав. Майже нічого. Я розповів йому про себе. Я б висловився так. Я показав. Він перевернувся на вовка на очах у Чарлі. Прошепів, Едвард. Ти... Що? Прошепотіла я. Він сміливий. «Такий самий сміливий, як і ти. Свідомості не втратив, блювати не почав. Нічого такого. Маю зізнатися, я був заскочений. Але ти би побачила його обличчя, коли я почав роздягатися. Це було щось!» – пирхнув Джейкоб. «Ти просто ідіот! У нього міг статися серцевий напад через тебе!» «З Чарлі все гаразд. Він крутий. Якщо ти мені даси хвильку, то сама переконаєшся, що я вам тут ще послугу зробив». «Пів хвилини, Джейкобе. Голос мій був сухим і сталевим. Маєш тридцять секунд на те, щоб висловитися. Перш ніж я віддам Ренес Мерозалії, і відгризу твою жалігідну голову. Цього разу Сет не встигне зупинити мене». «Боже, Белло, раніше ти таких мелодрам не влаштовувала. Це теж притаманно вампірам». «Двадцять шість секунд». Джейкоб закотив очі і упав у найближче крісло. Його маленька зграя змінила позиції». Вони розташувалися з флангів, але зовсім не розслабилися, як він. Ліна спускала з мене очей. Зуби вона ледь-ледь заголила. «Отож, сьогодні вранці я постукав у двері Чарлі і запросив його на прогулянку. Він розгубився, але я сказав, що це стосується тебе, що ти повернулася в місто. Тож він зразу попрямував за мною в ліс. Я сказав, що ти вже не хворієш. Усе склалося трохи дивно, але добре. Він уже ладен був мчати до тебе». Але я сказав, що спершу маю йому дещо показати. І перевернувся. Знизав Джейкоб плечима. У мене було таке відчуття, наче мої зуби затиснуті лещатами. Повтори кожне слово, яке ти промовив до нього, чудовиську. Ну, ти ж казала, що в мене тільки 30 секунд. Окей, окей. Вираз мого обличчя, певно. Переконав його, що зараз я не в гуморі для жартів. Я перевернувся назад і вдягнувся. А коли він знову зміг дихати... Я сказав щось таке. Чарлі, світ, у якому ви живете, не такий, як ви гадали. Гарна новина полягає в тому, що нічого не змінилося. Окрім того, що тепер ви все знаєте. Життя триватиме, як завжди тривало. І ви можете миттю почати вдавати, що ні в що таке не вірите. Десь хвильку Чарлі намагався отямитися. А тоді захотів дізнатися, що ж насправді відбувається з тобою. Що це за така рідкісна хвороба? Я сказав йому, що ти справді хворіла, але зараз уже все гаразд. Просто в процесі одужання ти трішки змінилася. Він хотів знати, в якому сенсі змінилася. І я сказав, що тепер ти значно більше схожа на Есме, ніж на Рене. Едвард зашипів, а я просто нажахано витріщалася на нього. Наша розмова повертала у небезпечному напрямку. За кілька хвилин він запитав. Зовсім тихо запитав. Чи ти теж перевертаєшся на тварину? Я сказав, «Про це вона може тільки мріяти». Гегнув Джейкоб. Розалія з відразу опирхнула. Я почав йому розповідати про Вовку Лак, але він мені і слово не дав мовити. Чарлі обірвав мене і сказав, що обійдеться без подробиць. Тоді він запитав, чи ти знала, з чим маєш справу, коли виходила заміж за Едварда. Я мовив, звісна річ, вона знала все вже пару років, відтоді, як приїхала у Форкс. Йому це дуже не сподобалося». Я дозволив йому трохи побурчати, поки він не виговориться. Коли ж він заспокоївся, то попросив мене про дві речі. По-перше, він хотів побачити тебе, і я запропонував поїхати першим і попередити вас. Я глибоко вдихнула. Про яку другу річ він попросив? Джекуб усміхнувся. Ти зрадієш. Він просив, щоб йому розповідали якомога менше про все це. Якщо йому не обов'язково щось знати, то краще не розповідай. «Тільки те, що конче, треба знати. Без подробиць». «Вперше відтоді, як у хату увійшов Джейкоб, я відчула полегшення. З цим я упораюся». «А що до решти, то він вважає за краще вдавати, що все нормально». Джейкобова усмішка стала самовдоволеною. «Він певно гадав, що зараз я маю почувати перші ознаки вдячності. Що ти розповів йому про Ренесме?» «Я намагалася додати металу в голос, борючись із деякою вдячністю». Бо вона була завчасною. Наша ситуація і досі була вельми заплутаною. Навіть якщо Джейкобове втручання і допоможе Чарлі зреагувати на все набагато краще, ніж я могла б колись сподіватися... А, я сказав, що у вас із Едвардом з'явився новий род, який слід годувати. Він глипнув на Едварда. Сирідка. Фиркнув Джейкоб. Не думаю, що ви проти цієї брехні. Це ж усе частина гри, правда? Едвард не відповів, тож Джейкоб повів далі. На цей раз Чарлі вже нічому не дивувався, тільки запитав, чи ви все новили її. Вона тепер їхня дочка, і я тепер ніби дідусь? Ось як він висловився. Я підтвердив, привітав дідуню і все таке. Він навіть усміхнувся. Мої очі знову розширилися, але цього разу не від страху чи злості. Чарлі усміхнувся, дізнавшись, що він дідусь. Чарлі побачить Ренесме, але ж вона так швидко росте. Прошепотіла я. Я сказав, що вона настільки особлива, що ми всі разом і близько біля неї не стояли. М'яко мовив Джейкоб. Він підвівся і наблизився до мене, відмахнувшись від лісета, які хотіли прямувати за ним. Ренес ми потягнулася до нього, але я тісніше притиснула її до себе. Я сказав йому, повірте, вам не треба все це знати. Але якщо ви не зважатимете на деякі химери, то будете в захваті. Вона... Найчудовіша дитина в світі. І ще я сказав, якщо він усе це витримає, ви зможете залишитися в місті надовго, тож у нього з'явиться можливість ліпше пізнати Ренесме. Але якщо він не впорається, ви поїдете. Він сказав, якщо на нього не вилють тонну інформації, він упорається. Джейкоб напівусміхнено втопився в мене. Він чекав. Я не збираюся дякувати тобі, мовила я. Ти все одно піддав Чарлі величезній небезпеці. Мені дуже прикро, що тобі доведеться терпіти біль. Я не відав про це. Белло, зараз наші стосунки змінилися, але ти назавжди лишишся моїм найкращим другом. І я завжди любитиму тебе. Але тепер це буде правильна любов. Тепер усе вирівнялося. У нас обох є хтось, без кого ми не можемо жити. Він усміхнувся своєю найджейкобівською усмішкою. Досі друзі? Хоч як би я не старалася, я не могла втриматися і не усміхнутися навзаєм, малесенькою усмішкою. Він простягнув мені долоню для потиску. Я глибоко вдихнула і пересадила Ренесми на одну руку. І вклала ліву долоню в його. Він навіть не здригнувся від доторку моєї холодної шкіри. Якщо я сьогодні не вб'ю Чарлі, будемо вважати, що я тебе пробачила. Коли ти сьогодні не вб'єш Чарлі... «Ти будеш переді мною у величезному боргу!» Я закотила очі. Він простягнув другу руку до Ренесме, цього разу прохально. «Можна!» «Насправді я тримаю її, аби руки були зайняті, і я не могла придушити тебе, Джейкобе. Може, трохи згодом». Він зітхнув, але не наполягав. Дуже мудро з його боку. І тут Аліса влетіла в кімнату з повними жменями і диким виразом на обличчі. «Ти, ти і ти!» Гавкнула вона, спопиляючи поглядом вовкулак. «Якщо вам конче треба залишитися, забирайтеся в куток і сидіть тихенько там. Дайте мені поглянути». Бело, краще віддай йому дитину. Тобі потрібні вільні руки». Джейкоб переможно посміхнувся. Насичений розчин страху наповнив моє нутро, коли я усвідомила вагу того, що зараз звалиться на мене. Я збиралася випробувати на своєму батькові, як на піддослідному кролику, свій примарний самоконтроль. Слова, сказані Едвардом раніше, знову загриміли у моїх вухах. Ти усвідомлюєш, через який фізичний біль доведеться пройти Беллі через тебе, навіть якщо вона встоїть. А через який емоційний, якщо не встоїть. Я не могла уявити болю, якщо я не встою. Я судомно почала ковтати повітря. Візьми її. Прошепотіла я, і Ренес ми ковзнула з моїх рук на Джейкобові. Він кивнув, і на його чолі з'явилися занепокоєні зморшки. Він помахав своїй зграї, і всі троє забралися у найдальший куток кімнати. Сет і Джейкоб миттю сілися на підлозі, тільки Лі похитала головою і закупила лавуста. «Мені дозволять піти?» – процідила вона. У людському тілі їй здавалося було некомфортно. Вона й досі була вдягнена в ту саму брудну футболку й бавовняні шорти, що й у той день, коли вирещала на мене. А її розкоюбжене волосся стирчало на всі біч, руки в неї і далі трусилися. «Звісно», – мовив Джейкоб. «Тримайся на сході, щоб не потрапити в поле зору Чарлі», – докинула Аліса. Лі не глянула на Алісу. Вона позадкувала до дверей у двір і стрибнула в кущі, щоб там перевернутися на Вовка. Едвард знову опинився біля мене, погладив мене по обличчю. «Ти впораєшся. Я знаю це точно. Я тобі допоможу, і ми всі виграємо». Моє обличчя аж пащило від паніки, коли я зазирнула Едвардові в обличчя. Чи досить у нього сили, аби зупинити мене, якщо я зроблю невірний рух? «Якби я не вірив, що ти впораєшся, ми б сьогодні ж забралися звідси. Просто зараз. Але ти зможеш, і ти будеш щасливішою» якщо Чарлі залишиться у твоєму житті. Я силкувалася стишити дихання. Аліса простягнула руку. На долоні в неї лежала маленька біла коробочка. Вони тебе дратуватимуть. Від них не боляче, просто видимість затьмарюється. І це дратує. Колір очей також буде не зовсім таким, як був раніше. Але ж це краще, ніж червоні очі. Вона підкинула коробочку з контактними лінзами. І я впіймала її. Коли це ти? Ще до того, як ви вирішили в медовий місяць. Я готувалася до кількох можливих варіантів майбутнього. Я кивнула і відкрила коробочку. Я ще ніколи не носила контактних лінз, але ж це не може бути занадто складно. Підхопила одну коричневу лінзу і притиснула її вигнутим боком до ока. Я моргнула, і плівка затьмарила мій зір. Певна річ, крізь неї було видно, але також я бачила і текстуру самої лінзи. Око раз у раз фокусувалося на мікроскопічних подряпинах і структурі плівки. «Тепер ясно, що ти мала на увазі», – пробурмотіла я, вдягаючи другу лінзу. Цього разу намагалася не моргати. Око автоматично спробувало позбутися чужорідного тіла. «Який я маю вигляд?» – Едвард усміхнувся. «Розкішний, звісно». «Так-так, вона завжди має розкішний вигляд», – нетерпляче закінчила його думку Аліса. Це ліпше, ніж червоні очі. Та це й усе. Брудний коричневий колір. Твої карі очі мали значно приємніший відтінок. І пам'ятай, що лінзи не вічні. Твоя отрута розчинить їх за кілька годин. ж, якщо Чарлі затримається довше, тобі доведеться відпроситися на хвильку і замінити їх. А це й на краще, адже людям час від часу треба ходити в туалет. Вона похитала головою. Есме, дай їй кілька порад, як поводитися по-людському». Поки я покладу в ванній кілька коробочок із контактними лінзами. Скільки у нас часу? Чарлі з'явиться за п'ять хвилин. Тож тільки ази. Есме кивнула, підійшла і взяла мене за руку. Головне, не сиди нерухомо, і не рухайся зашвидко», – швидко, пояснила вона мені. Сядеш, якщо він сяде, втрутився емет. Люди не люблять стояти. Десь так що півхвилини, перебігаючима з предмета на предмет, докинув Джаспер. Люди не витріщаються на щось одне занадто довго. «Коли схрестиш ноги, посидь так хвилин за п'ять, потім поміняй позу ще хвилин на п'ять», – мовила Розалія. і Я кивала на всі пояснення. Ще вчора я помітила, що вони не забували поводитися саме так. Мені здалося, я зможу копіювати їхні манери. «І моргай, принаймні, тричі на хвилину», – сказав Емет. Він насупився, тоді метнувся до дистанційного управління, що лежало на краєчку столу. І увімкнув телевізор. Показували молодіжний футбол. І він кивнув сам до себе. Воруши руками. Відкинь з волосся. Або вдай, що в тебе щось засвербіло. Мовив Джаспер. «Я просила Есме», – поскаржилася Аліса, повернувшись. «Ви вилліте на неї за багато інформації?» «Ні, гадаю, я все запам'ятала», – відповіла я. «Сидіти, переводити погляд, моргати, метушитися». «Правильно». Підтвердила Есме. Вона пригорнула мене за плечі. Джаспер нахмурився. «Ти здебільшого затамовуватимеш подих, але тобі слід трошки ворушити плечима, вдаючи, що ти дихаєш». Я вдихнула і коротко кивнула. Едвард пригорнув мене з вільного боку. «Ти впораєшся». Повторив він, бурмочучи слова підтримки мені на вухо. «Дві хвилини», – сказала Аліса. «Може, тобі ліпше зразу сісти на канапу? Зрештою, ти ж була хвора». Так він зразу й не побачить, як ти зараз рухаєшся. Аліса потягнула мене до канапи. Я намагалася рухатися повільно, вдавати себе не з себе незграбу. Вона закотила очі. Мабуть, я не впоралася зі своїм завданням. Джейкобе, мені потрібна Ренесме, покликала я. Джейкоб нахмурився і не зрушив з місця. Аліса похитала головою. Бело, через неї я не зможу бачити, але вона мені потрібна. Вона мене заспокоює. У моєму голосі можна було безпомильно почути паніку. «Гаразд!» – простогнала Аліса. «Тримай її нерухомо, і я намагатимусь дивитися, що робиться навколо неї». Вона втомлено зітхнула, наче її змусили вийти на роботу на вихідні. Джекоб також зітхнув, але приніс мені Ренесме, а тоді швидко ретурувався під Алісиним з попиляючим поглядом. Едвард ців поряд зі мною і обійняв нас разом з Ренесме. Він нахилився і дуже серйозно зазирнув Ренесме в очі. «Ренесме, сьогодні тебе і твою маму навідає дехто особливий», сказав він серйозним голосом, наче очікував, що вона зрозуміє кожне слово. «Чи вона зрозуміла?» Вона поглянула на нього розумними, суворими очима. «Він не такий, як ми, навіть не такий, як Джейкоб, і нам слід бути з ним дуже обережними». Ти не повинна балакати з ним, як ти балакаєш із нами. Ренесме торкнулася його обличчя. Правильно, мовив Едвард. І ще, коли ти його побачиш, ти відчуєш спрагу, але тобі не можна його кусати. Його рани не заживуть так швидко, як Джейкобові. Вона тебе розуміє? прошепотіла я. Розуміє. Ти будеш обережною, правда, Ренесме? Ти нам допоможеш? Ренесме знову торкнулася його. «Ні, мені байдуже, коли ти кусаєш Джейкоба. Можеш і далі кусати». Джейкоб гигикнув. «Може тобі краще піти, Джейкобе?» Холодно промовив Едвард, кинувши на нього лютий погляд. Едвард іще не пробачив Джейкобу, бо знав, як би там не пішло, мені буде боляче. Але я з радістю витримаю пекучий вогонь у горлі, якщо це найгірше з того, що мене чекає сьогодні. «Я сказав Чарлі, що буду тут», – відповів Джейкоб. Йому потрібна моральна підтримка. «Моральна підтримка», – пирхнув Едвард. «З погляду Чарлі, ти найвідразливіше чудовисько з нас усіх. Найвідразливіше!» Запротестував Джейк, а тоді тихенько засміявся сам до себе. Я почула, як шини з'їхали з шосе на безшумну і вологу ґрунтівку, яка вела до будинку калинів. І моє дихання знову прискорилося. Серце мало б колотитися. Я непокоїлася, що моє тіло позбавлене нормальних реакцій. Тоді я зосередилася на спокійному серцебитті Ренесме, щоб заспокоїтися й собі. Допомогло досить швидко. Так тримати, було. Пошепки похвалив мене Джаспер. Едвард міцніше притиснув мене за плечі. «Ти впевнений?» – запитала я його. «Абсолютно. Ти зможеш упоратися з чим завгодно». Він усміхнувся і поцілував мене. Це був не зовсім невинний поцілунок, і мої несподівані реакції знову підвели мене. Едвардові вуста, мов упорснули збуджувальний препарат, просто мені вжили. Я відчула несамовите бажання. Довелося зібрати всю свою волю в кулак, аби не забувати, що в мене немовля на руках. Джаспер відчув, як у мене змінився настрій. «Е... Тобі, Едварде, не слід зараз так її збуджувати. Вона повинна мати здатність зосередитися». Едвард відсторонився. "Ой", сказав він. І я засміялася. Від самого початку саме я неодноразово повторювала це слово. "Пізніше", мовила я і від очікування моє лоно стиснулося в клубок. Зосередиться було, нагадав Джаспер. "Так". І я відсторонилася від тремких почуттів. "Чарлі, ось моя головна задача. Сьогодні Чарлі буде в безпеці". А в нас іще ціла ніч попереду. Бело. Вибач, Джаспер, Емед зареготав. Шум крузера Чарлі все наближався. Легковажна мить минулася і всі втихомирилися. Я схрестила ноги і практикувалася в Морганні. Машина під'їхала до входу і кілька секунд стояла з увімкненим мотором. Цікаво, Чарлі нервується так само, як і я? Тоді мотор заглух і грюкнули дверцята. Три кроки по траві. Тоді вісім тупотливих кроків дерев'яними сходами. Ще чотири лунки кроки через ганок. Тиша. Чарлі двічі глибоко вдихнув. Я вдихнула. Це має бути востаннє. Ренесме зручніше вмостилася в мене на руках, ховаючи обличчя в моєму волосі. Карлайл відчинив двері. Напружений вираз його обличчя перетворився на привітний, наче хтось перемкнув канали в телевізорі. Добрий день, Чарлі. Мовив він, маючи в міру присоромлений вигляд. Кінець кінцем, ми мали бути в Атланті в Центрі контролю інфекційних хвороб. Чарлі знав, що йому збрехали. «Карлайле?» Сухо привітався Чарлі. «Де, «Я тут, тату». Ух, мій голос звучав цілком неправильно. До того ж я використала повітря, щоб заговорити. Я коротко вдихнула, щоб поновити запас, радіючи, що кімната ще не насичена запахом Чарлі. Порожній вираз обличчя Чарлі краще за слова підтвердив, як дивно прозвучав мій голос Очі його сфокусувалися на мені і розширилися Я розпізнавала почуття, які змінювалися на його обличчі Шок, недовіра, біль, втрата, страх, злість, підозра, дущий біль Я закусила губу, дивне було відчуття Здавалося, мої нові зуби гостріше вп'ялися в мою гранітну шкіру, ніж колишні людські зуби впивалися в мої м'які людські вуста. «Це ти, Белло?» Прошепотів він. «Егеш!» Я здригнулася від власного лункого голосу. «Привіт, тату!» Він глибоко вдихнув, щоб відновити рівновагу. «Добрий день, Чарлі!» Привітався до нього Джейкоб із дальнього кутка. «Як справи?» Чарлі послав Джейкобу короткий палючий погляд, здригаючись на згадку про недавні події, а тоді знову перевів очі на мене. Він повільно перетнув кімнату і нарешті зупинився за кілька футів від мене. Метнув звинувачувальний погляд на Едварда, а тоді його очі знову вп'ялися в мої. Тепло його тіла обдавало мене з кожним ударом серця. «Било?» Знову перепитав він. Я заговорила трошки нижчим голосом, намагаючись приглушити ноти. Це справді я. Він стиснув щелепи. Вибач, тату. З тобою все гаразд? Наполегливо запитав він. Щира правда, все чудово, запевнила я його. Я здорова, як кобила. Тут мій кисень закінчився. Джейк сказав, що це було необхідно, що ти помирала. Промовив він так, наче й на йоту не вірву ці слова. Я напружилася, зосередилася на теплій вазіренесме, схилилася до Едварда, щоб відчути підтримку, і вдихнула. Запах Чарлі обпік мене вогнем, язики полум'я лизнули горлянку. Але це був не просто біль. Це був наглий удар жаги. Чарлі пахнув так смачно, як я й не могла собі уявити. Хоч якими апетитними здавалися невідомі туристи, котрі стрілися мені під час полювання... Але Чарлі пахнув удвічі спокусливіше. І він стояв усього за кілька футів од мене. І від нього сухе повітря наповнювалося вологим ароматом, від якого текли слинки. Але зараз я була не на полюванні. І це був мій батько. Едвард зі співчуттям стиснув мене за плечі. А Джейкоб кинув на мене з протилежного боку кімнати винуватий погляд. Я спробувала взяти себе в руки і не зважати на біль і на стримну спрагу. Чарлі чекав на мою відповідь. Джейкоб сказав тобі правду. "Це на тебе так схоже", проричав Чарлі. Я сподівалася, що Чарлі, попри зміни в моєму обличчі, зможе прочитати на ньому докори сумління. Схована під моїм волоссям, Ренес менюхнула повітря, коли запах Чарлі долинув і до неї. Я міцніше стиснула її. Чарлі зауважив мій турбований погляд униз і прослідкував за ним. "О" Мовив він, і з його обличчя митю злетіла лють. Залишилось тільки здивування. «Ось вона. Сирідка, як у Джейкоб казав, ви новлюєте. Моя племінниця». Гладко збрехав Едвард. Мабуть, він вирішив, що схожість Тренесма на нього все одно неможливо буде приховати. Ліпше зізнатися з самого початку, що вони родичі. «Я гадав, ти втратив усю родину», – зауважив Чарлі. І знову в його голосі з'явилося звинувачення». «Я втратив батьків. Мого старшого брата в сину вили, як і мене, і я більше ніколи його не бачив. Але судові виконавці знайшли мене, коли брати з дружиною загинули в автокатастрофі, бо в дитини більше не було жодних родичів». Едварду це чудово вдавалося. Голос його був рівним, у ньому звучала невинність саме у достатній мірі. «Мені доведеться попрактикуватися, щоби собі навчитися такого». Ренесме визирнула з-під мого волосся, знову нюхаючи повітря. Вона сором'язливо зіркнула на Чарлі з-під довгих вій, а тоді знову заховалася. «Вона... вона... Е... вона красуня. Так...» – погодився Едвард. «Але ж це велика відповідальність. А ви двоє тільки починаєте життя. А як іще ми могли чинити?» Едвард легенько погладив пучками її щоку. Я помітила, як він на мить торкнувся її вуст. Це було нагадування. Ви б самі хіба від неї відмовилися? Хм, ну... Він неуважно похитав головою. Джейк сказав, її звати Несі? Ні, відтяла я. Голос мій звучав гостро і пронизливо. Її ім'я Ренесме. Чарлі знову перевів погляд на мене. А ти що думаєш з цього приводу? Може Карлейл та Есме... Вона моя... «Не дала я йому договорити. Я хочу її!» Чарлі нахмурився. «Ти хочеш, аби я в такому молодому віці став дідусем?» Едвард усміхнувся. «Карлейл теж тепер дідусь!» Чарлі кинув недовірливий погляд на Карлейла, який і досі стояв біля дверей. Він мав вигляд молодшого, вродливішого Зевсового брата. Чарлі пирхнув і розреготався. «Гадаю, від цього мені трішки легше!» Він перевів очі на Ренесме від неї просто неможливо погляду відвести. Його легке дихання заповнило простір між нами. Ренесма нахилилася до запаху, відкинула моє волосся й уперше прямо подивилася йому в обличчя. Чарлі хапнув ротом повітря. Я знала, що він бачить мої очі, свої очі наїд довершено мулечко. Чарлі важко дихав. Вуста його заtremтіли, і я збагнула, що він беззвучно рахує. Він відраховував назад місяці, намагаючись дев'ять місяців утиснути в один, силкуючись зліпити події докупи, але не в змозі пояснити появу речового доказу, який зараз сидів просто перед ним. Джекоб підвівся, перетнув кімнату і поплескав Чарлі по спині. Він нахилився і щось шипнув Чарлі на вухо. Тільки Чарлі не знав, що ми всі все чули. «Без подробиць, Чарлі. Все буде гаразд. Я запевняю». Чарлі ковтнув і кивнув, а тоді зробив крок до Едварда, стиснувши кулаки, і різонув його палючим поглядом. «Я не хочу знати подробиць, але з мене досить брехні. Вибачте», – спокійно відказав Едвард. «Але вам краще добре затягнути офіційну версію, ніж дізнатися правду. Якщо ви хочете зберегти секрет, то вам слід пам'ятати тільки офіційну версію. Це захистить Беллу і Ренесме, а також і всіх нас». «Заради них ви згодитеся на брехню». В кімнаті стояло повна статуй. Я схрестила ноги. Чарлі фукнув і обернув лютий погляд до мене. «Ти могла б мене якось попередити, дитинко?» «Невже від цього тобі б стало легше?» Він насупився, а тоді став навколішки переді мною. Я бачила, як у нього на шиї під шкірою пульсує кров. Я відчувала її теплу вібрацію. Відчувала цей Ренесме. Вона всміхнулася і простягнула до нього рожеву долоньку. Я притримала її. Вона притулила другу руку мені до щоки, щоб я прочитала її думки. Спрага, цікавість, обличчя Чарлі. Щось було таке в цьому видінні, що дало мені змогу збагнути. Вона добре затямила Едвардові слова. Вона визнала Спрагу, проте тут таки спромоглася подолати її. «Ого!» Задихнувся Чарлі, поглянувши на її ідеальні зубки. «Скільки їй?» mm -hmm. «Три місяці», – сказав Едвард, а тоді повільно додав. «Тобто вона на вигляд тримісячна немовля. У якомусь сенсі вона молодша, а в якомусь і доросліша». Навмисно привертаючи увагу Чарлі, ренесми помахали йому. Чарлі содомно кліпнув повіками. Джейкоб пхнув його ліктем. «Я ж вам казав, що вона особлива, пам'ятаєте?» Чарлі скулився і відхилився від Джейкоба. «Та годі вам, Чарлі!» – простогнав Джейкоб. «Я такий самий, який був завжди. Просто вдайте, що сьогоднішнього вечора не було!» На саму згадку в Чарлі побіліли вуста, але він коротко кивнув. «А ти яким боком до цього всього причетний, Джейку?» – запитав він. «І скільки знає Біллі? І чому ти тут?» Він поглянув на Джейкове обличчя, яке пащило, коли той дивився на Ренесме. «Ну, я вам геть усе можу розповісти, і Біллі знає все чисто. Але вам доведеться багато чого почути про вовку «ух».» Не втримався Чарлі, затуляючи вуха. «Не треба». Джейкоб вишкірівся. «Чарлі, все буде чудово. Просто намагайтеся не вірити в те, що побачили». Татко промимрив щось нерозбірливе. «Давай!» Знагла заволав Емет своїм глибоким басом. «Давай, Гейроц!» Джейкоб і Чарлі аж підстрибнули. Решта застигли. Чарлі першим відійшов, через плече поглянув на Емета і запитав. «Флорида виграє? Щойно забили перший гол!» Підтвердив Емет. Він метнув на мене погляд, вигнувши брову, як лиходій у водивілі. «Давно пора, хоч комусь тут було забити гол!» Я заледве стримала сичання. Отут засичати в присутності Чарлі, це вже перетинало будь-які межі. Але Чарлі зараз не помічав нічого. Він іще раз глибоко вдихнув, втягнувши повітря так, наче хотів, щоб воно пройшло геть до червиків. Я заздрила йому. Він схопився на ноги, обійшов Джейка і упав у крісло. «Ну?» – зітхнув він. «Побачимо, чи зможуть вони втримати перевагу?»